Ero bezala gaurkoan, eh, Kirolez Blais saioak inaziko geha eta hemen txedugu gurean Josemiel López, Kaixo, Eguardion Guardion. mirari? Bueno, hemen gehala Bai, bai, bai, lengo aztean txilindularitza da Eta, buf, askorekatu ginen, eh Bai, bolta batzuk eman genitun, oh, turrian gira... barrena ta hilua ta denagiren. Aritsulei goian jaia, ez dut sin bat sinun ja. Ta zin ja. zure ja lechu dira, ez sin ja ne. Eh? Bai, bai. <laughs> Bizile daitsuga asinin. <imultzaka, ezin>, Uzi, <laughs> komalda berondo. Oida. Jas. Maldera, benkarga jarrita, goiti beraino. <laughs> ta gaur ze kirola de doba. Ba e, Realeko neskan ta hori go neskan denboraldi hasiera aztertuko dugu. Ikusten zaizut oso ondo, eh, inguratuta zaudela konpainia ezin bian. Gusto nago, gusto nago. Neska gastea. Ya está, eh, sí, de a urte cochu, ¿eh? bueno, a las 1, a las inciarte, eh, oh, ko, eh, bueno, eh tengo <laughs> Eh, Maitanetoledo, haure zarakadu ba, hori eh? hartzun kiñon karteko nesken taldekoa, Eguardion! Eguardion! Onge torrela, eh? Zuide? Eh? Eta, bueno, eh, beste bat, ebene eh, zauna dugu, toztendagu zero gure bisikuntia, echekoa. echekoa dugu, lezoharra, le <risa> baina, bueno, lezokoa, eh? Na, no, lezokoa! Baina, <risa> hori bueno, hartzunen, jokatzen ere, eta hauen dago. dagona! Aina Herrero! Eguardion! Eguardion, eh? Bueno, dure, zako no, dugu mirari, eh, a ber, aztazkenetan dugu salioa, eta gaur ez dela hasta azkena. Ez gaur larun bat goiza dugu. <laughs> larun bat goiza dugu. <laughs> larun bat atala ne etorri hago. Bai, bai, yeah. zergatik? Bueno, e, bat ostera, eh ocupatu ba ustera, batzuik kastene, bestea batzu korcene, beste eh, bueno, ez, eta ezin da uh -huh. bilatu. pillatu, eh? da, la eh? kinarra beak eta, oh, yeah. eh? Baian hoiekin pues, larun bat. Ordun, hala zu chiki bat egau. Claro, da gaur, baina gu larun bat pian genu, ez? Programa gaur. Oh, yeah. claro, no lava, se dute va. Ba? Azte bukaren eh, bai realak eta bai oiartzuarrak. Gero, oi emitzitzeko ja, pasia. Azte bukaren... Ezo bai, kristalesko gubala... bolaro, no balak bai, azura jantzu ez? Jarko, urto la bruja Lola edo eh, bezalolako zabat. <laughs> <laughs> ez, eh, zerbait eh, turbante bat. Etreso parte eh, saio bukazeko asmatuko dugula. Bai. Sei duten asteburu. Uh -huh. Eta bueno, hoy ja daia bukaerako. Vale, ba ningo 두고 porra bai. hoy ta. Porriko 두고 eta a ver, asmatzen dugu. Asmatzen duna, zenbago joko premio bezala. Ez da eta. De garajas, ni la tochona. <risa> <risa> o, o la jabona, o sea, duda la <risa> Cusco. <risa> bueno, eh ahora sí, chicos, ¿sí? Mega. Bueno, a ver. No. Demora el día en Valor así que Ona ziela, eta ta hotzen Niko Nicolanekin. A ber, bai, que ona día, eh. Bai, eta joandua bueno, Realista izan daitez zen. Orain dugu dugue zaurkapena. Bai, on arteko balorazioak. Jo, jo, jo. Baina horrengo artekoa. Bueno, jende asko berria eduki dugu aurten. Orduan hasiera pizkat izan dut zen elkarren artenez hautzia, a ber nola jolasten dut bate, nola bestik eta ba hasierako partidua ba nahiko lehenengo ira bat zi, baina hortik aurrera denak. Bat aldu eta beste guztiak empatatu. Joku aldetin ikustu dut osondo jokatzen dugula, eta ekipo bezala nire ustez beste ekipo guztia irabaztenko gaigala. Behin jo, ba resulta duk ez dira torri, ba, ba ez dakik gu egia esan guzti zertik. Ordu zure ustez, ez da e, maila gaizki txarra matenei dena gertaldea bezik E, bueno, partido batik gertatzen din gertatzen, baloia ez da sartzen edo mesionatuak Bai, bai. kostatzea dugu gola sartzea, bine, bueno, hasi da pixka bat, gaurak eta gaurak, hasi que, eminik aurreak, a behar Gusta izot, eta ea behar Alare, <coughs> e, azken partida irabazien zen duten, aurka Bai Eta erigutu du, boro partido, boro bila, ganea Bai, egia esan, bai, horosando <coughs> jokatu genuen, kanpoa zonbetuela ganea, lokatzeko zeinazola <coughs> eta oso zailazua jokatzea, bine, alare Iru eutxaizu Bai, bai, bai Eta no, gaina zeleak kultutan nola zegoen, eh? Fisikokide eh? ondo, taldea eh? Bai, fisikokidea ondo, taldea Erkki Bueno, eh, maitane Zuberriz eh, aurten Bestekit horre taldeare, obikelsalegin entenazaren laguntza llebezenla Edo, bueno, ez dizu betak ikusten hor eh, jokatzen, ze zela eta? Bueno, ba, azkenian ikasketak hor daude Beste gauza askore bai Eta ezin den gaietut eta ordun ba, azken azkenin era bakiber izan denu pilota jokalari bezala beintsatustia eta saiatzenaz bueno, ba, posle duten muzitan joten launtzea bai partidota bai entrenamenduta leno e, aurre den boraldian bai ondu nitzela eh entrenamendurota joten pos lenulako minon ben ja ikasturtea hasita ba ja, kome jaqueta, pues le lo teño Ta nola gustricea taldea, eh, pixka bat jarrituz santuna alasne ola ola dago do Suezdia, ja, eh, Mikelekin eta taldea jarrefesio gehiago hintu zute berri. Eh, taldea ez dago en Ba, bila izan nik eh, zati, bueno, emaitza eh, txarrak ondudin zati hoi galdu mindut, gehien bat, eh, Oi, ba, lan askokin eta gauza askokin ibili nitzelako, eta ordun zati galdu galduin dut bineon. Bai egila da, e, alazneko mentatu duna, ba, gauza kongi jentzila, entrenamendu kongi zila eta partidun zeharreba egendiak satentzula e, oso joku politia zola, bineon baloia etzen sartzen. Eta egila esan, azkeneko oza, boladatxarra hasi zeneko, azkeneko partidu ikusi nuen, e, aukerak euki genituen mila, Gainaitzen jartzen. Etzen sartzen ta ah, hor jaztak. Bai ala ere, gainea di kemen, bueno, Astrella le dugun con ese, e mai santa, Beti Ferrero Sevilla, en Betiza de Tuderez, que yo me Oida Beti e, Astero aipatzen tunu da ta. Berritxo, eh, ez eta tudtena ez, bereku la pillaba, goliz hartzen ez. Eta atletikena aurka berriz, sartu dintzienla uh -huh. Baina, baina, esan duen bezala, eh, alazdeak eta... Baitanek, e, itxura taldeak oso hona bat nahi dela eh? Eta dinamika hona zartze balde, mazazko da, dinamika kontua da, eh Balor jazaztena ez denean, eh, eh, bizka esporto gira edo, atrea eh, Vuelta mateko eta goruz joateko moduan Eta, bueno, inara, zurekin, eh, joan gonaiz Zuek ez dakit, ziren baloraz egin dituzun, eh, gutxioa behera espero zen lekuan Lehenengo maila da Ya, eh, talde indaktsua da zer, gehiago espero zer duten, edo, edo, edo... Bueno, <coughs> zer zantzatzen du? Bu, nik uste hasi eraz dela ona izan, ez? Nik uste gehiago espere gunela, baina... Bueno, e, nik uste internamenduak eta hando juten baina gero partiotan zerbait falta zaigula, ez? Ezak, bai baloakintak, gero igual bai... aurrian ez gola igual falta zaigulare, bai... Ezak, dazkenean bat ez denean atatzen, igual ere desmotivatu bezala iteten gara ta naizta pentsatu joanik partio asko geratzen da ez ai eskuak bezala besuak jist eta ta kostatu itze zaigu gero partia aurreatatzea ta bueno espero genuen hasiera pixkat hobegoa izatea ez baina, beno nikuste aber asteburu hontan 3 puntuak lortze ditugun ta mendik aurrera ber fiska gorantz zi gradu zen kataloialdia beko beko ni ez xarra partidua oso xarra ez Baile eta sentsatu partiduan. Ez, beraiek oso ondo ta hau hau, ba oso gaizke. Bueno, mejor ha zeko basutez, denbora antikera ta San Mesela ya. ez? Eh bueno, hartuko dugu hemen hilaketa zurekin na zen, este, aginera. Ikusten dugu reala 10amgarren, eh bueno, hemen ama 6 dira, 10amgarren, 11 puntu. Etestei copa jokatzeko 10amgarrena bearena. Denemos zortzeak. 8. Bueno, orduan elburu porita da kasuta hor, ez? Bai. Levante doa gainola o oh, andikara ari gehamen azaroan, ondik gara imaginatu, mm -hmm. maia zarte, baina zarte ez zeketatu lehizkenez, baina bizka kalkuluk egiteko zortzi e, garen eta bueno, lau puntua levante, bueno, ondik gara aukerak? Ba, nik uste haste urontan iru puntuiek lortzomaitu gula bi postu gora indezak egula ze eh? levante las planasek uste Bartzelonen aurka auka eta so, eta San Gabrielek aletik nahorka orduan, ba berrez. Uh -huh. Ordu ba posibilitateak Ba, eta ahendik asko gartzen da Hori da, esan duguna ez, ahendik egin pila bagatzen da eta eta horrela ez Bueno, lasne, Suezer Kapenean e, behar txigarren raro ikendu Raro ikendu gehiazan, guztia jartzen Eta kuriosua da ez, behar txipartido jokatu, baina esan norengo asteranean ere Bi irabazi bost behar dintu Bi galdu! Orduan, berdink eta geixko, geixko, horiek irabazio bat ikusten ben batzu? Ba, ba berdink eta pila bat, Prr, da... geilegi, Gide... eta berdiketa eta guztiak irabazteko partidu zin, baton batken duta, beste guztiak ikusten zen, aukerak ba, iken, baina behar egin iritsi eta sartu guri. Bai, egin guztiak gaine... Igual erreztasun geilegi jarri genizkin, ba, deskonzentratuak okay. egot de de egatik, Zalztetalde gehiagena, lotu zutena berdinketaren, ez da inor geio 2 berdinketarekin Oitazto, uh -huh. egia san, eh? no, egia san, egia bai, mi, ez da, kanpotik beti mioan arte jokalari ikuspuntutik ikusten ekio, minio nuai kanpotik beste ikuspuntu batetik ikusten ekio eta ikusten dena da egual joko aldeetik ondo da dintela, Konfiantza pixka edo behiengan xinisteo eta falta zaiela ta berdinketa horiek azkenean hortik pues, andatu zela ustedut. Osea, kanpotik ikusten denak geoakik barruan, herriak bai. beste handitzen, hartuntzan, enpatatzen, enpatatzen. Ordunta presio oh, yeah. gehiota gola Giro sartu ber dela ta ez dugula sartzen ta ai, ta ordunta orduritasunei, ordunta zaio sartzea. Bai, santu, bai. Eh. <laughs> kuniozu, ez da dinamika kontu igual. Ge kurrisu, ez da to batez. Normalia eta dira hor, goier. Preio Faxo Katzeko Abanto, Atletik eta Ollartzu Eta Eta, e, el mundo al revés Oedzen ikusiko eta Zainazio, Osasuna, Añorga, Paul Darrak ta, Abanto eta Atletik eta Ollartzu Atzien Zer eta atzen da, eski gaukullosua da, eh? Ba, bai, e, bino, Egilas han bestekipo guztiare, bai, Jokalari hon asko fitxatu juzte eta asko zendua goda duen ikustu eta asko zeparekatua gola liga beste urte tamineo Baila ikustu zuen egiten egin? Nik bai, nik ala ikustu eta berezikire bai ezautzen dut beste talde askon asko mailak eta nola ikusten eta asko egiten dure bai eeeen ikustu dut oan arte neskan futbola nahiko atzin nahiko atzin nion du dela eta asida indarrartzen beste lekutan bai eta E, balore geio, zeio, eta, bai, de, denak, e, eh balore no, gehi ematen hasi zaio Tabai e baliabide gehioak askateoan. Orduan nahiko parekatua gaude denak eh maila aldetikan. Eh jo, sí, osasuna tasainazio zert uzte fitxaje berriak eginak zan uzte hoiek. Bai. Balde la risa, ¿no Bai, bai, e, bai, bai gehiengoa bai bakarrik. Azkenian hoieke bai urte asko zamaten lan lan intalanen in, ta, in, ta metodo bat edo aldatuko zuten eta Bai, baitzaketorri hoben. Bai, bai, bai. Bakidu Atletikaren jokalari asko ateratzen dut ez eta jokalarioa laguntatzen dira entrenamentu disiplina askokin. Eta lehenengo taldea ilotzeko aukera ez dagaten jokalarioek, ba azkenik beste ekipota joten hasten dira. Ah, oi zen ikertu. Claro. Bitxuztu. Ai bidari dena. Abdula be explicació de la. Oida. Eh, Dulas, <risa> sí, Daru tiki que no le gusta din asunto, Hola, salduezki beste ikuspuntu bat hartzen da. Claro. Daru, iker munduritzeko, Dulas, ya zure Dulas liteke. No la posible da, O sea, o ya vista bien aquerido. Y ocho gaina de 50 migarregota, Baina, Vaya, bueno, ótican vale, ja, ja. eh, a ver, zure kiroan, no harteko dugu, ber izandugu zekapena. Ja. Bueno, amargarren ótican de bosko dago. Ba, ekiten entrar ere, aldaketa. Eleno Joseba Lechave. Zenuten, uten utete, bueno, oste askotara ya tengo entrada realizatua, quiero arraial o en su te ustu añor añor bat, Unai Gastón, ¿cemos? Aldaketa. Ondo Zemezu. gustora. Bai. Bai. bai. Berarekin da oso jatorra, gurekin ere <susurra> eta entrenamendoak eta oso ondo. Baitzak ez taldea gustu edo. Bai. Eta aldatut zera hilatu da, entrenamento harekatik edo, edo zero, giru, dute netik pixkat edo? Denetik pixkanik uste, eh. Bai, girua eta bai, bueno, giruare lehen hona zenez, baina igual erlazio erlazioago jaukagu jokalariak eta gero entrenamendoak. Azkenean entrenatzea jai bakoitzak bere, bere erak ditutala eta arduin, ba, ondo ez gustu edo. Eta ba, ze behaz dina edo aldatu diak, panari asko edo nola? Eus, ekipo berdin amantatzen dugu, fitxaje batzuk, menioan bestela, lehen gurtean bestela. Eta tu je beti jokatzen, eh? Ba, giasan horten, eta asko baino, bueno. Eta ariak eta gusatzen du, ba, oberto, bueno, ez pa sire atipi garrantzatean, eh? Bai, bai. Beti gota, du, ezin, jatzen du, ez, hori jo, hori jo, hori jo, hori jo, hori ekipote bat fitxatu dute, A ver, a ver, a ver. Bat, ez nu Jo, eta polazo tu, berenia zein da? A berenia, berenia. Pero tu va, pero tu va. Ya veros tú allá, ¿qué ni un difrute? Es una vinería que está Juniko dia bestaldea. Sa zi ga oso no irtsera, oso no irtsera. Saltaballas bezela. Esos, esos. Caio martires saltaballas. Hoy vesela si berotzu, alde insulta. <trua> preu, preu gara. que es que viste tú lo, fikatuz, dena xula, egula hasiera ti, bueno. Azkenian Minuto cuando aportes a ti Yo, a mi men... o sea, que es normal que se acusea o es un partido Temporada, 2 partidas La bestia y a mi garra Dilem que se acusen y en asiratica Ata que toda la pesca dinámica Oye sí, sí. <laughs> eh, mai. mai, a las de gustos A ver, segretadu A ver, explica tu eh, Oso que la haría una zela, ba. normal la de mezela y relajándola Avisena, Avisena. Ojos, ojos. Ah, un ah, patiojosen. O ya txukua. Atxea, ya txukua. Beo que Ama, Ama. Dobia errentiko azalta horretakoa. Bai, horreta mizea. da bea. Bai, bai, bai, Ah, zutalteko hondela. Bai, ioguki bai. Ta Ama iturri ezterra. Bai. Ama iturri ezterra. Oi, bai, bai, bai. Vale. Uretu dugoa, eh? Ez eri. Ta ordunse, ordun tor dezarrela. Ta ama ninguno. Ta ona, ona, está aquí. Ona izaki. <laughs> se puesto jugaz en su central. Hm. Mm. Puesto garritxua. Hoy digo en partir ese partido de ese lado, la táctica. <risa> claro, y eso tú da. De... Ordun, ya bueno, a, hoy... yo bueno, no, bueno, chugu un central a cosona ¿eh? ah, yo ya su, su, que, ¿eh? Ya acá. A mí ese te la sé, arrima tu y el otro latza ese, oso gutxi jola hasta nada era lakin, ¿eh? A gutxi va a tener. Ni guste postu central. Eh. Por la 3 y 4ª han relacionado. Claro, por lo que decir, es que beti erditikan gora edordi la yak, sí. bueno, quiere saquilla al defensa Aldacia, pero seri seri eso. Ánimo, ánimo, takarit con la ni. Tobestak, porque no gusta. Tobestela torto, igual. Bueno, hoy le he echado de guante, eregiaki. Bueno, ordu, bueno, bat, bekin edo etzula kokatzen, no Bueno, ez nik ondo ikuste jote, animoak animo entela, baina bueno, nik uste legesioan deten bezala dena ikustatzea dagoela, jolaztia, baina nik uste behare badakilea zaila dagoela, kostor eta jokatzea hor duen, ba, bueno, entrenamentutan atope eta bueno, ero bere momentu erizten zailonean, ba, ondoin. egin. Denbora diluzia da eta bueno. zure ikuste dutu, aukerak balian eh, jokatzeko ta. Baina, nik uste neskagaztia dela, asko dakala ikasteko eta esperintzia behin hartzen duen, hasiko eh, dela poliki poliki hobetzen bai. Eta, ba, suertia badaukan, ez? Zuege, a bai. ber, profesionaltazuna, ezin da, komparatu, zori txarri ziren motilean futbolan, ez ekin ez da, baina, bueno, baina, bueno, pauso batzuk emantia, ez? Ez, hainara, otxiki batzuk Bai, suert... lehen gurtian intzibuten fitxa profesionalena Naiz da mutiena. <laughs> Igualeaz izan, binen, bueno, zehu zerra ez. Bai, binen, bai, bai, bai, bueno. Se sí, diferentzia dagoen, eh, alazne? O... Oh. Dena, bebez? Ba bai. Nik ez dut, nahi, ez daren eskalfu gola mutilea nagazela mm. bihurtzia, eh? lotxagarria egitzen zaitelako, jendik ari mezteko urratzia, gai. Hortziko e, ematzen, binen, bueno, mm. bintzat. Minimo bat unartzia. Minimo bat zu bai, eh? Bai. Beha jena heitxe, eta guri haio. Eh? <laughs> bai. Zaki ezo? Zaki ezo? Propauza bena, ikuele horretu egitea parrarlos. <girrisa> bueno, aurre aurre jarraitiko du. Bueno, eh soberris, santu santuko Mikel Zalegi, asi era ustizun, tardea, ko preesa si ainda está, bea, zure beste urtebete, ze boss, tardea kinta o Ba, berriro izango ni naiko kanpotik, noz aurrien. Ba. Eta bueno, ba eh tesango Za, zera hitu aldatu da sistemailekatik obeak eh askoldatu da edo joko berdintzua edo Nikoste berdina jarraitzen dela. Saiatzen so, da eredu berdina <coughs> eramaten. Bakariko <coughs> berri asko daude eta ere bai, jundea bueno, bajokalari batsu urtea asko genamak genamak ba, bai patri, bai Irantzu, sedula, mm -hmm. azkenik bajhoiek Navar ez dituenia ni pertsonalki naiztenun asko jokatzen Igual vas de aquí tá ánimo o beti hortxe otenitzen eta oane badakiz badola jendean minon. O igual e bai falta da hoy, esperientzi puntu hui. Puntu ez? Eh? Eh? Baia bueno, santzuna, ez? Eh? Asi berriz aste eta hondikan asko falta da, ez? Eh? Ba, hai, e, no? bueno, zan duguna, ez? Jete berria baldi dago, eta gero dakite ne dago noia lasnea sidelaia tope jokatzen. Ba, Porra, ba, ba. zen. horrena horren porta. Bueno, ice falta eu bombua, eh? Bombua falta eu ani Matsako. Josemi el da. Bombua usurkarren. Hai, Aurre Torres, eh? Torres. Bombu ki eh? Bombuabe. Bueno, alas de eh, Sraidut, bueno, estar tal de, o dican, eta bueno, entran, se cañan sco batendo entran tratzen edo zer. Bueno, bai, bat... Iberraera, no, eh? Vai, vai, bebe, barrado, bebe, barrado, eh? Iberraera, Iberraera. Eta, bueno, pixka bat, bueno. izan duna gio... Parte dilo gutxilegi, jartzen dizkigo. Eh? Unpeti berdeina so esatzen, ya nazkatu da, letaz. Ah! Ba... Gutxilegi, eta zenei zuzu. Ah, eta zuzenei zua. Ni parte dilo. Ah, zenei zua horxe. El like, cuerpo a ah, cuerpo nahi duene. Ah, hola sa. Eh? Eh? <risa> <risa> bueno, a berba, zate so jo sube ahi, eh? Aldazuko da. Xaten aldeti. Roberto ya se la. Bueno, hombre, ¿habiste positiva? Partido gustaría buscando son de mía. Este tiene horca. Hoy da, hoy santa. Posas. Mira el satélite ya así. ¿Cómo si vosotros no mirad? Partiendo serían a güeñal, peñaco aquí, ver cuadrilla, cuadrilla, pusho ni dan voz sinatura. Pues ya las de pasido suda. Las cartón unas. A ver, se mate, se male si yo gar sanju de bocilla grave. Para va, gütiles, Ligamento guretzat da, berdina dinetan eh, Ezeko, pakara futbolin jokatzen jarritzia, mirari, bai, bai. mirari bada <güls> Baina buru antzune bai gauza asko, eh? Dodo, eh? imen txen unalazne, gauza asko buru antzuzte Eta bela hurian Eta <güls> da, eh? zaila da, la lagu nesio bai, bai, bai, bai, Eskertu berduz, maitan egasko lagundu nablar, bai Enferramentutan, ba, zi... partido bino lehen berotzen, hortortzen da bai, eh? Ez dula obligazioi eta torritzen da, guri beroketan ba, Ezeker asko. Baina... Eta, jauna. Eta, jauna. Eta, jauna, egin zelena, Jairia Pizkadatzea, baina kor, iturroztaronek... Kasta, berexi edo, beste bateko, elutxiko zuen futbola, jel? Eta, eh? hon e, e, hartu behar dago, honek Christo Kasta dakala. Bai, bai... Ni bere lekuan egon ta, ez dakizik, guen unera gehiasan, eh? Gehiasan nik meritoan duela dakala iritzen hau, eta inor-binio gehio matei Tu porra oh, oida gauza, eh. asko disfrutatzen duten zerbaita baita dela eta orduan... Ez uh... dik jai, gozum jo, porra bat ere zuek algelean, eh? Arjaratiko zuen egun futbolineros, eh? Ah, bai! Oh, eri zuzango emaitza... <risa> <risa> <risa> eri zuzango emaitza... Eri zuzango <risa> bueno, emaitza... Eri eh? zuzango emaitza... Eri zuzango emaitza... Eri zuzango emaitza... Eta... Eh, Pizatu zu momentu bat... bat no Pizatu zen egun futbol auztea? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai... Santzaten inbiga remelauna hau txin ula berriz, bai... Asko nintzen, pentsatzen, operatu bai, operatu ez, ekan inautxinun, eta abendu bat ino operatu nintzen. Eta den moguzio horretan bentsatzen da, ba, igual ez dut operatu berberriz, ta, beste kirol batzuk inbertiudu, nopala, ba, bizikletan ibili, igeri, beste mota batzuk kirol bat ez, ez dutena garrizkoan jartzen benlauna. Mino, bueno, azkenin goguak, goguak da. Ta... Jod, mirani, kristo meritu Eh. Gaineko zen un partiduan, osuak gaina, eta, bueno, osuak, eza, ias, no, ia eta, ze fisikoki zeh ondo. Bruna. Ebreiziko, osuak zen, eh? <gurra> dukatu partidua, eta, kanpoa nee, bueno, eh? zen honbezela, loia, lokastua, ebilla. E, bueno, ez que sorion zergua dudib, ez que eskalizatu zen, eskalizatu eh? zen, eskalizatu zen, hori kopi abakuntzen gero. Bada gente ya... Lo chego rillo ahorita eh Baja, Ay, ¡Ay eh! lo rizzo de nada, eh Para Bueno, leí eh, yo bueno, en el rostro, eh Para el rostro de de la vez Diga el partido de usted, está en el sexenio de la vez Vaya, bueno, es, y ya están Medito, medito, ondicuas Bueno, esta dago, bai, kondoxate usted Trae bai Arrobico, jokarri, keixiago, berdina, bolleno Otro vez, tí, bezik el Bai, nip, el chonarki, Eta bai, eh gustatuko likee aukera gehi jo ematia bertakuei. Naiz e, ta maila piska jaitsi berbaluk ere. Nikuste dut eh eman bertaiola zertika askotan igual maila jaistea da egokina. Gero igotzeko ze bestela galduan gelditzen dira beko beko ekipoko ta hortako ere bai, bai igual piskat ba bultzatu beko ekipuan Formakuntza eta ja, indargei xo, man ikusteneko... Hmm? Zagit, maia gestisat duten nien ez dut, esan nahi e, Bekuk txarradila, eh? Baizik, eta jasotzen duten Formakuntzan Ba... Azken Olartzen ba, duertzen da, olartzen dela Vai. eta garbi dago, ez? Ezan zen du nahi, pegalakian bortu egin, toxak, ez, ez du nahi joizia arderaz ikasik ondo bat ikan uste izan bat urtea, baina eta jaren zen, la real bajarra segunda zaten zen filosofia, egin ziren momentu erralak ugellita irukukaren ditekan, hama zein kapota errala <tusurra> jentsi zenbik garrena, eta ogan arrebez, ugellitzen Hama sazpi bertakoak eta jokatzen didea ameketekan sortzi betzi egingo, eh? Hor du, naskotan, pauzuetik pauzuetatzean berdela goreitiko, joi proezionatozen, baina berratzeko, baina ez berreina da, eh? Oinean ez da zartuko, zaku berdik gian baina badaki nuen, nondik atzua zen, baina eskailoa adiez, ni bian itzen urtean Egoatzena, bertzunin ba, goikua beti gore gotzen dinela, eta nio laxeas, nintzen, olaxeas, hartu nitzen. Eta aukera maten segutelako, bine nuan ez dut ikusten, ikusten dut kanpokoari aukera gehi ematen zailela Kanpoko kanpootik betik ekartzen dutela jendian, hemen hartu berrin Asko ekarritu zute territorialetik, bine nuan duko ekipetetik Bai, ikuska doa doa Zakin ikuste bat doa, nienkali bai Ordun nola, eh ordu ordun balo agentia ja ez zugoa baina claro, beste bai, bai, eta azkenen pues, pues, bai ere nola ikustuten aukera ez dela, pues hala hortan mantentzen dira ta asko gutxi ta bestatu pasotismoan ere hori. Nola ne, da badia nola, nola ikustetzen zu hasuntua. Ba, igual, igual, igual, igual. Estruktura palitoa, eta doi nahoa, ekipoa asko gau, neskana gazpeitik anez, eta oiek, nik uste dut, iriste, jomaz dutela lehenengo ekipoa. Baio e e, bai. Ezo ego jazuarra izan da. Ezo ego ekipoa behitzia, beste egezgo. Legazpi, azpeiti, donosti, irun, lezo, aia, horillo... Hoi e e deneteko jendia, da gau. Ego jartzu barrak, nahi e Bai. Ja, eta ja. zatu nuenek, jo batzatikak entorzen dinek ere, ez dau lagu zagarrile. Bez? Yes. Bueno, ba, a ver, a ver... Eh, Baten demuelta asuntoa, eh. mutiletan berriz aldean, ze da, mutiletan berriz, delak, hamaikako eh, batzu bat, dia betio jartzu arra denak, ez? Eh? Maia ezberriña da, neskan abakigu, eh, futbola ezberriña dela, berandua zidira futbolian ere, baina igual hor duela da pixka-mixkan, hor eh, ere planteatzeko asuntoa, ez? Eh? Baina, bueno, hor dago direti ba, hor dago jendea, eta beak irabai zer den, zer den honena, ez? Eh? Bueno, zueberriz, eh, hainara, hor ba, izango dira, kilpuzkoak buztetikaren okalaria. Eh? Bai. Atzerriko, está, ¿ves? Es estálo jugando Drag. Me vengo a. Bai. Estaba gastando con Oyarzua, así que Oyarzua te dije como Beti santo día, ¿eh? Eso es rally, ya no la rally. Oyarzua me jugó Bai. Bai. bai. bai. Usteu te bueno, jarraituko dugu. Eta, bueno, a ver si va tentzeko dugu, quizás lasailas ai, a ver si algo viene allí. Lasailas mm -hmm. lirai... ai, lasai, está que te hainarak aukeratu una lasailena, ¿eh? Mayo. Zena eukeratu duzu, a ver. Zalak ez du, Josemiel. Zal du leno, bai! Ah, berri txarra! Kase mm, eh? abesti? Oyu. Oh! Zer eh, eh, <risa> da oi? Ilarrak, eh? Zago zu? No, berriña, abesti berriña eukeratu zuna. Oida. Bueno, entzuko du pixka bat, eh? Vale, guancho. Vai, <risa> jarko dugu eta entzungo dugu. <etzuko. risa> Paquita, ¿Narik incantatzen honduzi a la baitare vain de la gucci? ¿Ea la hace? ¡Ah, ¡Hombre! ¡Anda, de existenta de ¡Ah! ¡Tengo que Bueno, ¿Resta que algo? ¿En tu tenia nada? ¡Ah, en tu tenia nada! ah tu ¡Va! ¡Este casco tiene que ser en ¡En tu tenia ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Estuvo ser en tu hotel en directa! ¡Vale, vale! ¡Járitu sin Zenari diren jainko etarik inork ez gaitu elako inolaz Salbatuko gulerte zintzaien oinazetik, libertade ezatik gentu nego berrizarraken oiu Bai oh Marxa eh Bai Marxa marxa Gainerua Gainerua Bueno alas Zal... eh, bai, de va da hor piñer tuta lesiona tuta tas Bai va lesiona tutas de nai animo ta batez ere mal lenei Ligamentu ha utzi dula beake eta ostegorinda garabuntza nah. Asi que anima un dia Bai yeah. Yeah. Bai, bai, animo. Animo, animo, ta behagre Lolo morda, balazne bueno, bueno. morda, ez botzeko, oz, esperantza guzilla lurretik, eta altxako dela Lolo hazez maurea, horreak, eh? darra jartza ¿Eh? eh? oh, eh? da, oh, oh, darra jartza da, Eta artean, malenek bomboa oh, hartu posuleko. Oh, da! Oh, da! Pasatzen, jun. Oh, da! Oh, da! Salsera Bueno, aurilloko wa... salsera. Salsera. Bueno, a ber, iritxina zatu guleno, ez? Gaur lanun da. Karrabatzeko na, azte azkeni bortako... Bueno, gaur azkena da, zama dugu. Eh? Entzuliak azte azkenian haidea entzuten. Baina guk karrabatzen dugu laru batean. Ordu, zan dugula be kristal edo arteko dugula, karo, zein duten, o zein duten, obete zan, azte bukaren. Ordu, hasiko bela. Reala daka, Sevillen horka. Reala amargarren, dijoa Sevilla amaikagarren. Ema hitzainera, zein zute azte bukaren hauntan? Bi huts. Bi hutsi ira lazi? Bai. Zure golean batola ez, o bai Zure gola Gol bagatia, inah! Gero! Hombre, Jose Miguel Sanber da, Eunea tortzen denaik suertia ematen jogula Bero, seguro, sartu izago zula gola E, baietan ez? Nik, bat eta iru Galdu? Ez, hori, alzarautzen... Reala! Oia, oia, oia, oia Oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, oia, 31, prebai. Ah, por bueno, antes dice. <risa> Yo posible sues a sí tener batiru, es que a ¿Eh? mere, ¿Eh? Vale. 1 bat a errer ongola. O, o grabado dago, ¿no? y ya, Bai, bai, hoy vas a hacer in, vas a ver. Eh, 21. 21. Bai. 21, vale, está. O golordun, horren le o sea. Bilek, bilek beria. Bola, bueno, hau zer... Au, egita e e <laughs> nola balisma, eh, da? Hau, hau, ikar, da, eh? Azkerian, eh? Astero eroen mentzat, <laughs> sí. eh? Bius. Oizuz, Mirari? Bi huts. Bi huts. Oizuz, <laughs> ja, mirarik, ez bi huts, eta golen bat horren ari guant. Baina, baina. Baina, hainareak esan du hortun, bi eta es? huts. Eh, esan du, hiru eta bat. Eh, Alazaldeak esan du, bi eta bat. Eta mirarí 2 eta 1, ta Josemilek ez argadu 2 eta bat 2 eta 1. Kapulije, <totipasen> wie. ordu desempate hemen. A ver, cola. duna? satu kodula. 1. Mainara kolbat. Vale. Misagut posteahko dula. Ordu leztura sarteko. Ordu eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta ¡Sarauz, amargarren! No, ¡Untúber, ¿dí qué ¿eh? tal? ¡América, de américa Va... A ver, si con Va. as... ¡Einara, ¿quién? ¡Zero Iru! ¡Zero Iru! ¡Vay! ¿Está? ¿Gol es...? ¡Bat! ¡Bat! <risa> <risa> bueno... ¡Gol ¡Vale! ¡Al asde, ¡A ver! ¡Zerd! ¡Nil Batiru Sama no Maitan esan badu, eh, bat lau Azuzat du bat iru? Ni bat iru, eh, iru du, eh? Ah, bai bine, Maitan esan eh, eh, bat iru Bat iru esan ah, ah, ba. bat lau Ni bat lau Ez bueno, zu bat lau zu, Zemago, zartuko zuz Ni bat <laughs> Babazkarra lau tiken? Bueno, bat, polu bat Bueno, eh, Maitane eh, Ni bat iru Eta ba. sartuko... Lolo bat, Ola be txute, be, zera arianzkampoko txute oitako bat, eta asistentzia bat emango, seguro. Ole! Oie da! Eia! rizo, okay. eh? Ia, Nanti, be. Nola sartzen dugu nien aste gure ontar, azpeti kamise dugu, emango dugu, malen eia nimugmaten. Vale! Mm. Deu debate horiaturatik urarei ez bai sola conservarte izan baz, eskezi. Que Horiaturik, olema zaula. Ah, vale. <risa> Para que lleis cafie, eh? Irati bat ateazu, zatikan. Zat <risa> o sea, mi... Bankioti ganta jarriola. <risa> Mini cadena kin. Hola, uste ja harritola. Beste <risa> <risa> muszela. Bueno, a ver, a mi se toma, noierto un horiatur bat azpiti keamango dugu. Vale, eusu, ni su bezela. bat eta bi. Ba, eta bi. Vale. Vi Dí que Sagot, batete a Hiru. ¿Podías tú decir así? Está perdido que has postias ojos y está todo golado. ¿Os respondaste golical? Menos la Saye, esa tú que dice que eh, Bueno, porra, a ver, a ver, a ver, a ver, Crisco de go, eh. Hasta Sterlian. Vale. Es paldi va da, pues bueno, es Sterlian golado Bale, zuk apuntatu daituz zu, analisi egin dugunean Analisi egin dugunean, nola bak hagingo dugun ja, zesan duten Azterketa, eh, sendo bate ingo dugu, horrei <risa> Bueno, ya, <unkatze> fungo, eh? <risa> ja, junkatze jungoea, nik uste dute aurrela ikula den boha Bueno, ainera, aurrera begina... Bueno, ez du... Ezea ez, ikxaro pentsu ez, hori du? Bai, bai, bai... Haber, lehenengo zortzi postutan sartzen jan, ta... Pero, kopa jolastea Bai, ez buru bezera... Bai. Eta, nik uste polizia da, elburo polizia, eh? Baina. Eta, suena hartian, zea. Bueno, maitanetalazne, maitanet? Zueberriz, normalena goroak jutia. Ya vera, txastegai joan gonozki. Ba, uh, berra <tien> esperadugu. <tien> nik uste dutu añasi de la Liga. Oanasi de la Liga? Azaruak Bai, bai, bai, oanasi de Liga. Oanasi da, benetako leia. Baina arte dugo... berotzen Gana arte inflexio <tien>. puntu bat Tine ondu gata oan, jak, jak Zasibar du mil bain, mil bain unio kerro Carrera eh, zita, eh, bah, hazi gara gandikan kilometro bat Eta kutzi unika Gara, oi argizon Bueno, bueno Bai, bai, lan askoa gau itxekamendik aurrera eta nik uste gora kanpagola Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Es? bai? Agarra la den, eh? Bueno, bai, bai, bai Eta, eza era aldatuko goi hartu motxakurra Nago goi hartu motxakurra Eta, bai, bai, ikina, bueno, Kusten da mirari, animo zu doztela Eta, bueno, animoikin eta Internamento sendo batzukin Eta, beak, fizio kire Malia una hartzen idia Gora agora, eh? Zeuro. Bueno, gora ez dut dugu, zeizago dugu Kirol Arloa. Beti esala. Bueno, esango dugu gaur iluntzeko 8:00etaritan errepikapena, Saionen errepikapena entzuteko aukera izango utzela gure entzuliek Oida. eta bihartik aurrea eh interneten entzuteko aukerare bai, oiartzun irrateko webpunean. Ostiralean eh Kirol kartelera emango dugu, Kirol informazioa, Asteburuko Kirol Jardunaldean berri Oida. eta Astelenean, ba analisia. Analisiak eta ze gustilla ez? Eta, eta datorren asteako zer eh? Bai, bai eh, pelota hartuko dugu, eh? pilota uh -huh. Eta, bueno, txos pilotatetaldeko kideak etortko diremen Eta dugu demoraldiko balorazio bat, eh, nola, nola joan denez uh -huh. Behaien demoraldia Eta dugu diremen eskarri irastorza, e, pilota taldeko endekaja Eta bi pilotari, eh? txos teni biltzen dinak Chomina Zabal eta John Juanez gazteadia dia, uh -huh. baina soma jauna matene dinak Eta etorkizura hundiko mutileak, ez? Eh? No. Esta hola. Bueno, eh, idala. Villesker, gusto de Esker gasko, bai, osok. Tres directos como, ¿no es? Bai, bai. Se matemática de gourmet, eh. Miradí. Bai, bai. Eh, matemática, cosa de cuestión, tú la torre de beige uno, momento del chat. Ah, ni verden. Segió todo. ¿Eh? zure, deekin, nanekin edo ikasketekin, eta. Bai. A ver, carte, tartea, tentsu, fiskat animatzeko, zeik, importante da, adesso la eh. Ah, eh? bueno. Bai, bai, bai, bai. Ja, like, gustei no de zeintzat eta. Xalcha no tiaré. Orregotiare iportzia. Bai. Bare Veterana. Bai, <tose> beste norbait examerkaiozu. Irati la torta. Sí, urturi da goto. Yo os chepiste. Ordu betiko, loke probane. ¿No? Esquerra casca. ¿Peguió el nombre de nosotros? ¿Ahora suelta? Es torcoba, torcoba. ¿Es que se ha hecho? ¿Es que se ha hecho? ¿Es que se ha hecho un poco de la mano? ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah! Bueno, y no te... ¡Bah! ¡Bah! ¡Uy! ¡Oy! ¡Venga! ¡Ayú!